Hármas könyvelés. Irodalmi podcast. Péntekente. Jó, hát akkor szervusztok kedves hallgatóink. A Hármas könyvelés 77. népes adását halljátok. Én Szeddák Adán vagyok, és nincs a hangom, a többieknek van, úgyhogy Gabinak már most van hangja, úgyhogy te, te mondjad. Igen, igen, én most már a köhögési romokból visszatértem, és Gabi vagyok. Én pedig Balázs vagyok, és éppen köhögések között vagyok, úgyhogy me mehet is a fölvétel. Nagyon hát... jó címet találtál, Ádám, mert végre valamit nem kell megnéznem a Wikipédián. <gül> Ez az az oka, hogy én írtam be. De Ádám <gül> ja. a rejtvénymester, én pedig csak az ilyen leütöm a lepattanót. Én csodálkoztam, hogy, hogy volt címe az adásnak, de ha oda van írva, akkor felolvasok írva. <gül> <gül> ami le van írva a profi, ami vagy. A fontos szemüvegben nem gyilkolok embereket, az egy másik játék. A <gül> nélkül, pészek. Viszont és... témákat így gyilkoljunk, akkor rögtön kezdjük tolkien -ne. Igen, igen, igen, igen. Azt én dobtam be, én pedig azért, mert Christopher Tolkien ex-vadászpilóta és apja örökségének nagy ö, kezelője, ismerője, feltárója, régésze és filológusa. Hú, kijöttem a vanatból nyilatkozott, adott egy interjút a Le és ő, ő legendás olyan ember volt, aki nem beszél. Hát se sajtólva, senki másleg az elé a magának Franciaország szélén feleségvel két vagy három gyermekével, és mazsolázza az a édesapjátban megrököt óriási kézirat kötegeket. Tényleg eszméletlen mennyiségű papír jutott neki, és próbálja össze, összelegózni azt, ami még a, a gyűrű kurán és a szilmai lakon, és a elveszett mesék és a Tolkien meséken túl van megírva. És, és hát nem uh, nagyon azt, örül ez az ember, ugye? Az és azt mondta az ember, hogy igazából nem túlzottan elégedett azzal, ami történik az a apuka örökségével. Tehát, úgy a hobbittal sem, mint ahogy már a gyűrűk sem tetszett neki. És hogy akár találkoztott volna is uh, um, hogy hívják, Peter Jacksonnal, de elutasította lehetőséget, mert ő volt az, aki akciófilmet csinálta a gyűrűk nem sok dolog van, amit egymásra tudnának mondani. Hát Na, egyébként hogy... sokkal rosszabb kezekbe is kerülhetett volna az egész film nyilvánvalóan, tehát a Peter Jackson szerintem nem feltétlenül a legrosszabb őre, de el tudom képzelni, ha valaki tehát azt képzelte, hogy ebből valami a könyv az egészen hű dolog lesz, annak súlyos, kemény csalódás és uh, ti el tudtok képzelni ennél uh, hűbb és uh, megvalósíthatóbb uh, filmet, mert persze, egy BBC TV műsorként vagy valami, de nem, nem ilyen blockbuster nagy nagyköltségvetésű na filmként mert hát sajnos meg kell találni egy nagy közönséget ahhoz, hogy menjenek bele a milliók igen, igen, voltak olyan dolog, amik nagyon feltűnően uh, műanyagok voltak mondjuk Azért szegény szerencsétlen ből az első adandó pillanattal csináltak kerti törpétnek meg poént, meg vicces szereplőt. Igen. Egyébként nekem a filmnek pont a legemlékezetesebb jelenete az egy abszolút ilyen lesz, azt már beszéltünk a tüsszentőstról jelenetről, de úgy nagyjából a többi az törlődött azóta, amióta néztem, szóval nem tűnik egy maradandó alkotásnak, az biztos. Ezt egy a... többször. De nem értem őket cserébe, úgyhogy nem behasadnak, mint a zsiráfoknak. Na mindegy. Uh -huh. Hát ennek az az oka, hogy ugye kijött a film, meg lehetett nézni moziban, aztán kiött a DVD, ami hirtelen három órával hosszabb volt, vagy talán, hogyha az egész trilógiát nézted, akkor teljes napot kitöltöttem már, mint nem is 24 órát, de egy ilyen ö, nappalt. És ö, gondolom próbálták az emberek így befogadni, mert moziban nem lehetettetlen négy óra leszenítve a kiskoszos művész De már a moziban is bődületesen hosszú volt, tehát nem Igen. tudom. Mondok rosszabbat, könyvben is le? baromi hosszú. De ott te vagy az a az az az le, le lehet rakni, De ráraksz a teljére egy mézes bödönt. Sőt, a wc-be is viheted magaddal. Igen, de szerintem moziban ott a végén az embereknek azért már kialakult, ilyen Stockholm-szindrómájuk a, Stockholm a filmmel kapcsolatban. Aha. Igen, talán ezért néztek meg újra, meg újra. Jó, van, akkor szerintem mehetünk is a következőre, de még mindig maradunk a meséknél. E, igen, igen, igen. És a millióknál. Én... Ó, igen, és, és, és a konzumidiotizmusnál, vagy hát ne, ne fogalmazunk ennyire éresem, ez pedig arról szól, hogy a McDonald's új projektje, az Egyesült Királyságban, hogy a Happy Mail az immáron könyveket ad, nem pedig ezeket a játékokat, amelyeket utána 100 forintért lehet a a piacon megvenni. Jó, És én gyakorlat... sok, sok szíró kisgyereket látok magam előtt. Igen. Ráadásul ezek ilyen non-fiction könyvek, ha jól néztem, akkor bolygókról, nagymacskák, óceánok, tehát ilyen tájékoztató, szóval <tosz> nemes a cél. Lényeg az, hogy így most a gyerekeknek az életéből becsempészik a könyvet, meg a szülők életében, ha ott tesznek a mekiben. Egyébként még a happy Meal az, amihez, happy Mail, amihez lehet ö, ilyen egészséges répa virágokat, meg tejet, meg levet kérni, meg salátát, meg csívkefalatokat, talán még a legegészségesebb szekciója McDonald's palettának, de hát persze megosztanak a vélemények minden esetre. Érdekes lesz, hogy tényleg mekkora lesz a sikerés, hogy mennyire lesznek ezeket 100 forintos játékok a bolha piacon. Akartam Tecsán... mondani, hogy majd ezeket is felrakják a rukkolára, de Aha. az azért durva lett volna, ha azt mondom. Viszont nekem maga a kezdeményezés tökre tetszik, tehát látszik benne a nagyvállalati, társadalmi felelősségvállalás bullshit, de ugyanakkor, a baj. Igen, de ugyanakkor, ha, ha érted, ha csak pár gyereknek tetszik meg, vagy kap kedvet, hogy átlapozza, mert épp szereti a nagymacskákat, vagy valami, akkor már megérte. Nekem ugye a gyerekeim végigmentek ezen a McDonald's Happy Meal dolgon, és számos tényleg olyan egyszer megfogott játékot szereztek be, ami aztán soha nem került elő, és az nem baj, ha ezt próbálják lecserélni, még, még akár így erőltetett módon értelmesebbre. Hát ez meg esetleg uh, ott lehet áttörés, ahol a, a szülő inkább vesz Happy Meal menüt a gyereknek, mint hogy könyvet, tehát hogy egy alapjáraton nem jut hozzá uh -huh. vagy kevésbé, és uh, lehet, hogy ezek az első ilyen nem tankönyvek, vagy szóról, de amit megkap. Nem tudom, talán akkor már, ha erre csomó pénzt költenek, és nyilván mindenféle adóalap csökkenés, mert hogy mit tudom Igen. én, kultúra, én minden Érdemes lett volna tényleg ilyen, esetleg ilyen nagy mit én, Harry Potter vagy egyéb ilyen brandet belehozni, amit tényleg el is fog esetleg olvasni a gyerek, nem, Tehát így rámenni arra, hogy maximálisan vonzó legyen akár így a popkultúrát berángatva a gyereknek, hogy akkor el is olvassa, mert így könnyen csak ízé kecsöbb, foltos és ott marad oda. Ha a... Ja, ja. a témákat jól lövik be egyébként, akkor akkor, akkor ez a van itt esély csak uh -huh. ez persze az kell, hogy a 15 millió darab dinosaurusos könyvet uh -huh. és akkor egy kicsit beljebb vannak Igen. Ö, minden de de vállalom, hogy, hogy ha... legközelebb megyek Londonba akkor eszek egy happy milliót és beszámolok lesz, abból több is, mert ez ugye félfogára nevelik az embernek, mert vettem már megint játékért, nepi Viszont azon gondolkodtam, hogy igazán csinálhatnának felnőtt menüt is a könyvvel, a ajándékkönyvvel. Most már nem hát számít. Hát, le... <futat> <Igen, futat> <futat> hogy Igen. jó de rossz. Hogy volt az a Gémon nevű kiállítás, ahol uh, ennek most már vége, de ott láttam ilyen szórólapot, mi szerint, hogyha megvan a jegyed, akkor a Ready Player one az Agavétól, 40%-os kedvezményel kapod meg ott helyben, vagy a fene tudja hol. Szóval vannak ilyen jó kis árukapcsolások, és azt szerintem nagyon ügyes volt, hát jó kérdés, hogy aztán maga a kiállítás mennyire volt ügyes, de én biztos, hogy ráfizetnék, hogyha valami menőkönyvet hozzá csapnának a... A kielitás tök jó volt, mint a vérdrága cserébe, nem tudom, az áraira. Hát így csoportos mentünk be, és ezért az Mind nem volt annyira. Mindig munkapcsán jártam ott, de itt ilyen 3-3005-re egyszerű cserébe mondjuk tényleg az első videójáték a legutolsó végig lehetett majdnem mindent játszani. Végül is csak egy komplet napot lehet ott bentölteni, vagy lehetett? Mindenesetre ez a fajta, hogy valamilyen más eseményhez hozzácsapnak egy könyvvásárlási lehetőséget, ami nem akármilyen, tehát nem egy Alexandra utalványt, vagy vannak a, a librinek voltak ezek az utalványai, 5000, for, vagy valamennyit írt, vagy 1000 forintot, de csak akkor, hogyha már eleve 5000 forintért vásároltál. Tehát nem ez a semmi, hanem hogy a tematikájában kapcsolódjon, tehát hogy valahogy azt szílozza be, aki már amúgy is a felé tendel. Tehát ti, ti tudtok ilyenekről még, ilyen promóciókról? A DM szürke 50 árnyalatát leszállítva. Igen, de ott full price, mor. szerintem. Most már egyébként 50 osok ezek a cellofános könyvek a DM-ben, tehát ha valaki eddig bírta, akkor vegye meg most. Hát ja, akkor aztán... így gyorsan menjünk is tovább szerintem arra, hogy mert hogy ezek a könyvek aztán tényleg mindent megnyertek. Volt az a Remek Fabulous link, meg cikk Igen. nem láttátok-e? Hihetetlen. Ja, aki tavaly olvasta a a szürkőtő nyárnyalatát és mondjuk a Hunger Games-t, az minden fontosabb dolgot olvasott nagyjából. Így le, lefedi a két szorozat a top tizet majdnem. Igen, igen, egy valami belekerül, belekerült, azt mondjuk Gungor, de az is csak valamelyik Amazon Print lista hát, vagy ilyesmi. Valószínű de. azért, mert mi is pozitív dolgokat mondtunk róla, a -ról. Hát ez, ez igazából nagyon nyomasztó, tehát hogy... Eh, Tényleg ez a hat könyv, illetve ennek a különböző kiadása, tehát így két különböző kiadvány vitte el az első tízből a létejét. Ez nagyon szép. ugye it it itt listákat is, talán a Libritől. A Librinnek volt, én csak nem találom itt, azt keresem közben, de hát azon is volt nagyon izgalmas színes hát a, a várható nagy nevek. <laughs> Igazából azon lepődtem meg, amikor a tudományos ismeretérsztőben tudom, ismer, egyszer csak belekerültek ilyen somák, meg össze-vissza volt a a, Aha. a hát, dolog. Az irodalom, jó, nem leszek negatív, nem kezdjük úgy ezt az évet, hogy negatívak vagyunk. Nem. Már volt egy adásunk a évben, de ha te gondolod, akkor mondjad. De itt tartsuk, tartsuk. Nem, nem, nem fogok fejűsözni. Van, van ennek megfelelő fóruma. A. Viszont maradjunk Csöröcés. itt a McDonald's után, így van a táplálkozás és ital Habár ha nem happy, happy Meal irányba, de a hallgatói ösztönzésre elhatároztuk, hogy megint megyünk sörözni. Bár lehet, hogy teázás lesz belőle, de valami folyni fog. Igen, és, és a podcasthoz méltó kultúrhelyen által a nagyon favorizált Kozimir, valami a Kazinci utcában van, és valószínűleg akkor ott lesz a hétfő este a találkozó, ahol lehet abszolút negatívnak lenni szűk baráti körben, és rendkívül alaposan lehúzni mindenféle dolgokat. Különösen azokat, akik nem jönnek el, mert olyanok, hogy nem, nem szakítanak ránk időt. Igen, most már napokkal előtte szólunk, úgyhogy nem érhet bennünket kritika emiatt. <sítható> Van közt egy hétvégé is, ami ugye úgyis nullázás a naptárban. <sítható> igen, igen, igen. Az, hogy ez a 14-e hétfő, fő. ugye? Ez az... 14 hétfő, és mondjuk 7 órától már szerintem ott fogunk teázni. Így van, így van. Én porozni. És mi a helynek a neve és a címe? Helynek nem lesz. Kazimír. a helyneve, és csak Facebook profiljuk van, azért nem tudom biztosra. Kazinc utca 34. Ez konkrétan a zsinagógával szemben van. Szuper. Ott leszünk. És aki esetleg még nem kapta el ezt a torokgyulladást meg egyéb dolgot, az most az Ádámtól frissen begyűjtheti. Illetve még egy dolog, én mindig beszoktam levegtetni, de még soha senki nem élt vele, hogyha az én amikor beszélek egy könyvről, akkor én ezt bárkinek szívesen kölcsönadom már, mint hogyha papír alapú. Tehát, hogyha valakit érdekel, akkor... Hát, ja. ha meg el, akkor meg főleg. Igen. <gül> Ja, aztán a videában az élet miért szúrnak le minket, hogy már megint miért Az vagyok. Ahhoz nem kell egy, egy, egy, egy asztal mellett találkozni, fröccsözgetve. Na, aztán a következő Ádámtól az viszont konkrétan hír. Mit szóltok hozzá? Őrület. Bődületes, hogy hová fejlődünk tizenakárhány perc alatt. Elindult John scalzi a a mi a címe Human Division című könyve, amilyen folytatásokban adódik ki, meg aztán lesz belőle könyv, meg papírkönyv, meg minden Isten bánata. Elő lehet fizetni rá. E, és elő lehet fizetni rá, is, ilyen majd, mint az esti kornél. Ez bízhatsz benne, hogy nem fogsz csalódni az első fejezet után. Mert így meg lehet kapni az első fejezetet. E, például a tor.com-on, de, de mindenhol máshol is szanaszéjel vagy linkelve a mi postunkra Tor lesz benne, mert most ott találtam meg, az a címe hogy The B-Team, ez első első novella, és, és is nézlem, meg is hogy Nem a szereplők, szereplők, hanem a háttércsoport szerepel benne. Azért B-Team. Vagy itt a csavar. Hmm. Meg Ezek tudjuk, ha elolvassuk. El kellett volna olvasni, akkor volt, volt giveaway, de most már csak 3 dollár, 80, 80 látom, ellenben legalább meg lehet tényleg venni rizsörcsoljuk uh, még ezt, amíg a poszt kimegy, és akkor ott már a való egy igazságot lehet találni. Szóval szoktunk erről beszélni, és engem mindig érdekel valamelyik, amikor ilyen üzleti modellekkel kísérleteznek az alkotók, de hát nem tudom, ez nem feltétlen előremutató dolog, nem? Tehát egyrészt nyomás van az alkotón is, hogy akár jó a fejezet, akár nem készüljön időre a következő, meg nem, nem tud visszanyúlni és szerkeszteni, ha a történet Más vele a dolgokat. Azért az a pláty, hogy ez Én már megvan előre. Ah, Ugyan, ah. Nekem is gyanús ez, hogy ezt csak adagolják. Ez, ez egy kicsit nekem a sorozat, a, a tévésorozatokra hajasz, amelyek igazából berántanak, és aztán ebben a világban mozogsz utána is, hogyha éppen nem megy a évad. Miközben ők már következőt forgatják, és rég tudják, hogy most mi is volt ott a szigeten a losztosokkal. Mert mi volt? Igen, <síns> ez, még nem el. <síns> Tívő Zonéknak a, a mongoli egyébként ilyen volt, amit mondtál, tehát az ott tényleg folyamatosan készült, és ennek lett az a folyamánya, hogy, hogy amikor kijött a egybe egy könyvverzió, az meg teljesen át volt szerkesztve, mint, mint a folytatásra képest, hát ott meg ezzel kellett szembenni az előfizetőknek, hogy van egy tök másik könyv, vagy egy, egy részben más könyv, mert lehet, mint rajta közben egy, egy másik könyvipari folyamat. Uh -huh. Ugyanakkor ők nap napra követhették, úgyhogy szerintem az is meg lehet barátkozni egyébként. Hát meg arról is beszéltünk már, hogy a manapság a piac az egy ilyen folyamatos kapcsolattartást vár el szinte az alkotókkal, és hát gondolom ez a forma, amit próbál és is, aki nyilvánvalóan ott tartja a kezét, az ujját a pulzusán a piacnak, tehát mindig véleménye van a dolgokról, és hát lehet, hogy én is befizetek, csak nekem az a, tervem, hogy azért előtte a kimaradt részeket elolvasom, mielőtt befizetnék a folytatásra. Akkor lesz még róla szó az adásban. Az Egész a... biztos. Ettől eddig sem féltem. Na, aztán viszont mást azért olvastam, ha már Szkácit még nem. Úgyhogy szerintem fussunk is bele abba, hogy ki mit olvasott. Nekem az első a Len Deaton nevű írónak egy, egy kindle Single formájú kiadványa, és azt hiszem, hogy szóba került már mikor az ilyen kémes trillerekről beszéltünk és benne van a top 5 ilyen kémes triller íróim között és persze film is készült a néhány, néhány könyvéből, és úgy elég közel volt a James Bond körüli kreatív folyamatokhoz is van egy része a James Bond filmnek, aminek a forgató könyvét az első írta és akkor ezeket a kapcsolatait, meg emlékeit összefoglalva írt egy, egy ilyen kiadványt. Az a címe: James Bond, My Long and Eventful Search for His Father. És ez a félrevezető egyébként a cím, mert ez abszolút csak ilyen visszaemlékezés, és semmiféle detektív munka nincsen mögötte, de nagyon érdekes kis betekintést ad a, a, az első film elkészítésébe. Arról szól alapvetően ugye a nagy konfliktus a James Bond filmek világában az az volt, hogy amikor az első filmet el akarták készíteni, ez a Thunderbolt című könyvből, illetve épp hogy nem, tehát a Thunderbolt című film lett volna, aminek az ötletezésébe a karakterek meg a különböző események kialakításában külső résztvevők is voltak, nem csak Ian Fleming, és hát nagyon-nagyon elhúzódott ennek a filmnek a konkrét uh, ugye finanszírozást megkeresni, meg megállapodni stúdiókkal minden, és az öreg szépen kiadta a történetet mint regény, csak magát feltüntetve, mint író, és akkor ebből egy nagyon csúnya pereskedés lett, aztán az a film később készült csak el, meg a, aki azt uh, producerként, meg, meg alkotóként többek között Kreált, az jogot kapott arra, hogy egy másik filmet is csináljon belőle, szóval egészen kaotikus dolog volt, ez is jó pufa belelátni, hogy ez a Landy aki, aki fleming is, meg a, az ellenfelekkel is jó kapcsolatban volt, hogy, hogy hogyan látta belülről ezeket a konfliktusokat, és hát nyilvánvaló a történet vége az, hiszen Azóta már azok a stúdiók, akik ezeken a jogokon is összekaptak, az már egy stúdióvá vált, és tisztázottak a jogok. De hát tényleg évtizedeken átfolyó dolog volt ez. És beszélünk mindig róla, hogy szeretjük-e vagy nem, hogy többet tudunk meg az íróinkról, mint, mint amit kéne. Itt is azért olyan részletek kerülnek elő Fleming személyiségéről, ami nem egyáltalán nem pozitív, de ettől még szerintem így szerethető figura maradt. Elcsöpögtetsz pletykákat? Vagy olvasat? Ja, rettenetesen, tehát ő, ő volt az az író, aki rettenetesen utált írni. Ja, amikor eljutott -e ehhez a film perregény dologhoz, addigra már úgy az ötletekből is kifogyott, de ő nagyon-nagyon éhes volt a sikerre. Tehát egy, egy eléggé furcsa képet fest arról, aki, aki tényleg egy olyan alkotó, aki Számunkra nagyon eredeti figurát alakított ki, de például a, a filmbeli James Bond karakterét sokkal kevésbé ő határozta meg, meg. Hát nagyon érdekes eleme, ugye a Spectre nevű szervezet <gül> a filmeknek, ugye az a tipikusan a, az ellenfél, és hát a, azt sem Fleming találta ki. Ez is a botrány egyik alapja volt. Szóval hogy érdekes, érdekes belelátni ebbe a folyamatban, meg nagyon jól le tudja ez a díton írni a dolgokat. Kicsit néha nekem nem tetszik, hogy már azóta tehát nem élő emberekről nagyon sok minden negatív dolgot ír le, akik esetleg nem tudják ezt elvitatni, vagy megvitatni, vagy reagálni rá. Halottoroszlánokat rukdálja. Igen, igen. Úgy mond. De, de, de azért né néhol szeretettel is tud róluk beszélni, úgyhogy ez, ez egy olyan összességében egy, egy eléggé hiteles összképet alakít ki, szóval én pont azért tudom elhinni, mert ez is van benne, meg az is. És nagyon érdekes, hogy az ő karrierére hogy hatott ez a drog. Szóval akit érdekelnek a, a James Bond körüli történetek, annak mindenképp ajánlanám meg, akit érdekel tényleg a, a 60-as évek filmgyártása, rettenetes érdekes Elemeit lehet ebből megismerni, és hát egy pici, mint tudom én, talán száz oldalas dolog ez. Úgyhogy ezt tudom javasolni. A másik dolog, azt nem olvastam, hanem hallgattam. Nem tudom, ismeritek ezt a Seth Godin nevű figurát? Uh -huh. Uh -huh. Akik, Igen, de azért mondjad. Akinek most jelent meg a legutóbbi könyve, di, Icarus Deception című könyv, amit én hangos könyvben hallgatok, ő a saját felolvasásában, és hát nagyon érdekes figura, ez, én szerintem manapság az ilyen idézőjel, véleményvezérek között, nagyon-nagyon kiemelkedően okos marketing szakemberű, és korábbi könyveit is olvastam, meghallgattam, minden vele szemben az az egyetlen ilyen negatív érzésem, hogy rájöttem, hogy átrába azokat a dolgokat mondja, amit én szeretnék hallani tehát mint jó marketinges, nagyjából kiszolgálja, hogy én mit szeretnék az adott témába hallani, és mi az, ami megerősít a saját véleményemben. Hogyha megnézzük a korábbi könyveit, ugye a praktikus ilyen marketing stratégiával kezdettő, de aztán belement sokkal szélesebb dolgokba, mint például, hogyan vezessünk, mármint nem autót, hanem csoportokat, és akkor most ez a legutóbbi könyvez ez meg arról szól, hogy, hogy ebben a, az új gazdaságban, ahol a, a megszokott szerepek a, a nagyiparban, meg a nagy szervezetekben eléggé kezdenek bizonytalanná válni, hogy hogyan lehet a kreativitásunkkal előrébb jutni, és hogyan lehet esetleg úgy magunk számára kielégítő sikereket elérni, hogy, hogy azért ne pusztuljunk bele közben. És megint egy nagyon lelkesítő könyv, rettenetesen jól megírva, illetve elmondva. Soha, tehát nem, nem szoktam új érdekes adatokat megtudni ezekből a könyvekből, de most is például olyan fázisban voltam, beszélgettünk korábbi felvételek előtt, hogy, hogy például a HVG-cikk kapcsán nagyon sok negatív visszajelzést is kaptam, és nagyon praktikusan tartalmaz egy egész hosszú fejezetet arról a könyv, hogy kreatív munka esetén ugye erre is fel kell készülni, és hogy hogyan lehet ezt jól lekezelni, meg hogyan lehet ezt perspektívába helyezni. Tehát így nagyon jól összefoglal is dolgokat, és megerősít abba, amit én eddig is éreztem így a, a saját munka, meg magánprojektjeimmel kapcsolatban, és az jó dolog. Néha az embernek szüksége van ilyen külső megerősítésre. Szóval, aki így kreatívabb tevékenységet végez, vagy éppen az hiányzik neki, hogy, hogy ebbe az irányba menjen, annak jó kis megerősítés szerintem ez a könyv. És nagyon szórakoztató, hogy tényleg le nehéz letenni, meg kikapcsolni hangos könyvet. Nagyon okos ember, nagyon jó dolgokat mond, ami, ami szerintem csak előre lendít bennünket. Aztán vannak benne az eset tanulmányok. <laughs> Ah, nyilván skeptikusan néz az ember, de, de mindig van benne valami, amit, amit, amit értéket érzek. Mennyi a csillogó szeműen jövőben néző ez? Még néztem a fülszöveget, Szerintem az alapján így vetítés azért van benne. Van benne. Én azt hiszem, hogy ő, ő az az ember, és ez, ez amit mondtam, úgy azt mondja, amit hallani akarunk, hogy, hogy egy ilyen pozitív lendületet akar kelteni. És ő a, a könyvben is eléggé felismeri, hogy, hogy bizonyos szempontból a hagyományos értékrendet meg a hagyományos uh, karriert figyelembe véve elég a helyzet, de hát úgy dönt az ember, hogy, hogy ezt lehetőségként hát ez nyilván nem az ő gondolata egyedül ezt máshol is hallani, de, de az ilyen, ilyen kaotikus uh, válságos helyzeteket igenis lehet uh, lehetőségként kezelni piciben is, ha a saját Munkáddal, vagy projektjeiddel kapcsolatban van ilyen kaotikus helyzet, vagy egy globálisan is. És hát amit, amit kiemel, ez a tehát így a, a, a nagyipari tömeggyártás után ez a connection economy, az az új buzzword, amit kitalált, vagy, vagy jól megfogalmazott ebben a könyvben, ahol igazából azzal lehet sikereket elérni, üzletileg, meg előre jutni, meg meg, meg értéket termelni, hogy, hogy valami egyedit próbál az ember létrehozni, és vállal, vállal olyan dolgokat, ami, ami esetleg kudarchoz is vezethet. És tényleg megpróbál, azért hívja Connection Economy-nak, mert, mert azzal sikerül eladnod magadat, meg, meg a, a terméked, meg a szolgáltatásod, meg a, a projekted, meg az adásod, hogy kicsit Kockáztatod azt, hogy, hogy, hogy leéghetsz vele, vagy nem lesz sikeres, vagy negatív visszajelzést kapsz, de mégis egy kapcsolatot hozol létre a fogyasztóval, vagy a hallgatóval, vagy az olvasóval, vagy akárkivel is. Ennek a kapcsolatnak van manapság értéke. Ugye a másik ilyen kicsit hosszabb ideje használt Bázvördez, amikor az attention, ugye a figyelem, annak van értéke, a, legalábbis a médiában, de egyre inkább a termékek esetén is, meg a brendek esetén is, és, és hogy ezt hogy lehet jobban kiszolgálni, és mit kell ezébe vállalni. Én a blogját ismerem, meg követem, bár most el vagyok maradva jó pár bejegyzésével, és én csak azt tudom mondani, hogy, hogy ott számos olyan kis ilyen eszenciális okosság volt, amelyek utána néhányat komolyan idézgettem. Tehát, hogy nem mindig tarafál bele, Nálam, de volt egy-két olyan frappánsan megfogalmazott, tényleg nagyon röv rövid kis posztokat ír, és, de olyan frappánsan megfogalmazott helyzet és annak a gyors kis átvilágítása, ami, ami számomra olyan hasznos volt mindennapi életben, vagy akármilyen viselkedési, helyzetekben. Hát, szóval abszolút lehetne egy cinikus módon is nézni ugyanerre a könyvre, meg azokra a dolgokra, amit mond. De én úgy döntök, tudod, hogy nem, nem így nézek rá, hanem igenis így a, a lendület, amit pont kerestem benne, azt kihasználom, és tovább lendít engem is. Értem, a szakmunka mint -help kategória. Így van. Hát akkor nem is viselkedek vele cinikusnak, menjünk inkább tovább, mire bármit. Jó, jó, viszont a következő íróval lehet cinikus, ha akarsz. Bármikor. Mert hogy én volt Street-en Gám olvastam, illetve hát annak járok a felén, a háromnegyedénél. Ami az egyrészt egy csodálatosan szép kövtréler, ami alig akar valamiről szólni, majd rakjuk be a mindenképpen. Cserébe nagyon szép felülről látunk egy papírt, amin egy rajzoló az első pár képet a könyvből. És, és az, az a jobban az első pár képben, hogy abból, abból az olvasó, vagy a leendő vásárló, vagy akár te is, fel tudja mérni, hogy a, a szegény hős ennek a könyvnek milyen mélységű szarba fog belekerülni pillanatokon belül. Történik egy rendőrgyilkosság, egy párosnak az egyik felét ráadásul a motiváltabbat, azt egy őrült vagy megzavarodott a kilakoltatás ellen tüntető ember lelövi. A másik pedig rájön arra, hogy az ő élet az igazából nem túlzottan jó. Ő lesz majd a fő hősünk. Egy kicsit elege is van a rendőrségből. Ráadásul itt van a Zakó a barátjának vagy a tévén keresztül a társának az agyával és még ki is kell nyomozni azt, hogy az a lakás, amit van mellettük, és hogy nagyon lyuk van a falban, és azon, be, azon át fegyverek látszanak, az, az amit kéne mégis, mit kéne mégis kezdeni. Áttörik a falat, és ott van egy olyan lakás, ahol ilyen a falat minta, vagy csipke, vagy makramé-szerűen pisztolyok borítják. Az összes helységet mindenhol különböző stúkkerek, és amikor elkezdődik ennek a vizsgálata, és nagyon gyorsan a sászak a nyakába varják az ügyet, hogy akkor ezzel te csináljál valamit, találtál 200 alap gazdátlan fegyvert egy lakásba. Ez nagyon sok megoldatlan ügy egydel a rendőr kapitánságnak, úgyhogy mostanak ez, ez a te kis csomagod, birkozzál meg vele. Akkor kiderül, hogy mindig fegyvere gyilkoltak, és nincsen meg a tettes. És akkor elkezd járni, mehetett, elkezd nyomozni, szerez magának ilyen uh, szíjeszályos jellegű embereket, akik, uh, akik pont annyira őrültek, mint bármelyik, uh, bármelyik moderniz karakter. És, és bemegyünk mehet ennek a mélyébe, ahol egy, egy, egyszerre létezik, vagy egyszerre fontosságot élvez az, hogy hogyan alakult ki ez a város, vagy ez a városrész Milyennek az őstörténete, hol verték át először a fehérek az indiánokat. És miért hívják még most két vagy háromszáz évek később is Pearl azt a azt az útot, amit először ösztört kagylóval borítottak, de hogy mégsem mégse murvában kell sétálni. És hogy hogyan van meg meg az, az ős történet benne a térképében a városok. Hogyan lehet kiolvasni a térképben azt, hogy, hogy hogyan épült fel, hogyan alakult át, mik voltak a funkciói. És az a jó, hogy, hogy a gyilkosi ezt a várost járja, ezt a két várost járja, és a, a nyomozónak meg egyébként bele kell tanulnia. És én nagyon jó, nagyon nem tudni, hogy hová vezet jellegű történet az egész. Nagyon érdekes. Én nem, nem olvastam még tőle semmit, regényt. De most nézem, és hát elképesztő mennyiségű képregény gyártott, így a szövegből mennyire jön le ez a képregényes szuperhősös háttér? A szuperhősös egyáltalán nem. Mondjuk eleve úgy írta a Transmetroban, tanulta nagy kedvencemet, hát, ami aztán, ha valami nem, akkor szuperhősös nem. De ugyanakkor néhány száz X-Men címet, meg Ghost Rider, meg Daredevil, igen. meg ilyeneket. Hát volt köze ehhez ahoz egyébként, igen. igen. Így nem mutatkozott nem az életben. És ez nekem annyira nem tűnt fel, hogy ami viszont olasz nembárás barátomnak igen, aki előttem kezdte elolvasni, szerintem már végzett is fel, hogy majd jól bekommentálja, hogy mi a vége. Hogy, hogy amennyire a képregény forgatókönyvben szűkszavú, és rá, hogy minden rajzolóra, ami nem a szöveg, annyira, annyira színes világot teremt itt. És, és tényleg, és nagyon jó leírások vannak, és tudjuk, hogy hogy néz ki az a rohadó épület, tudjuk, hogy milyen ez a szoba, és milyen szögben sütött be a nap, és hogy dohányillat volt benne, és és milyen a város, és nagyon érezhetővé teszi az egészet. Tehát a kicsit olyan, mint fél, mint hogy itt jelnék. Évtizedekig frusztrálta őt a kollaboratív munka, hogy ő nem tudta ezt teljes mértékben, átadni, amit a sztoriból akart, és most igen, most most Ez sem egy hosszú regény egyébként, de azt hiszem, hogy hosszabb tálal, mint az előző volt a Kruglithewin, amit már egyszerűen szerintem is de azért megnézem, és amit ö, abszolút nem vannak olcsóban. most a új könyv kiadása kapcsán, pedig akkor javasoltam, hogy azt is gyorsan meg kell venni egy kalap alatt, mert, ö, mert az is egy nagyon tipikus Alice és nagyon nem, nem Nincs meg egyenlő a minta, hogy... Mi a, a sajás? Kettőközül melyik, melyik, melyikkel kezdjem, szerinted? Szerintem kezd a Krugdal. Aha mindenképpen. A, egyébként a furcsa szereplők meg a, annak arra való rádöbbentés, hogy a, a világ az nem a nem a Fox News híradó, hanem a rendkívül sok szubkultúrának a nagyon sok furcsa embere és a értetlen és örülten viselkedő rendszerek és emberek és társaságok és városok a világ valójában. Tehát az a gondolat vagy az, ami, ami közös lehet a két regényben, de tippelgetek. És ez még nagyon erős az első regényben, és a másodikban is látszik azért ez a ez a dolog ö, szerintem a módon érdemes neki adni. Azt mindenki majd valamilyen elviselés a sokkot. <gül> Gabi, te hol hogy jársz is? könyvekbe? Hú, én két van. A stopper egyébként. Nagyon-nagyon <gül> <gül> visszafogott leszek, mert a múltkor túl sok időt szereztem meg. A két van mozog. Perc, 20 perced, nyugdíj. Nem, azt nem töltöttem ki. Főleg azért, mert az egyik könyv olyan, amiről nem fogok sokat beszélni, mert mindenki róla beszél, ez a Tolkien-től a hobbit. Ezt újra olvastam, nagyon régen olvastam, akkor még a Babó néven futott. Bizony. És most kijött ugye az új kiadása a film kapcsán, amelyet még nem láttam, és még nem is vagyok benne biztos, hogy meg akarom nézni. Bár meg kéne, mert hát végül is egy vizuális. A tüsszentős jelenet miatt érdemes végülni ezt a három órát. Jó, hát, rendben, meggyőztél. És euh, nagyon, tényleg elég régen olvastam, és még a gyűrű kurát, azt, mit tudom, kétszer-háromszor elolvastam, addig, addig a babó az, az egyszer volt meg, és most ezért egy teljesen új könyv új könyvként kezeltem, ha bár persze vissza-vissza, de az, amit annak idén olvastam, és nem értek Tolkienhez, nem is, nem is elemezgettem, de az biztos, hogy, hogy a, a film kavarta a, a, cikkek, vélemények, illetve bevallom, hogy az SF Magnak ugye volt ez a tolkén talán hete, hónapja, nem is tudom, de elég sok nagyon alapos és nagyon érdekes témákat boncolgató cikke. Ezek nagyon meghozták a kedvemet, sőt, olyannyira, hogy ahogy Balázs szereti a, a zenéket hozzá, csapni, amikről éppen olvas, én nekem ezek a, a cikkek, vélemények, tehát ezt nagyon Sokszor félreteszek kritikákat csak azért, mert még nem olvastam a könyvet. Viszont miközben olvasom, vagy miután elolvastam, akkor nagy élvezettel keresem meg ezeket a szövegeket, és olvasgatom vissza, hogy akkor ezek a dolgok, amiket én megtaláltam, vagy amit, az, amit a, szerző, a cikk szerzője megtalált, ezeket én hogyan tudom beleilleszteni az olvasmány élményembe. Tehát egyrészt ez a réteg is rárakódott, másrésztről meg van egy albumom, a Tolkien világa, című könyv, ami gyakorlatilag festményeket tartalmaz, és csak, a, csak azokat a képeket lapozgattam, el, amik a hobbithoz kapcsolódtak, és különböző festők, különböző elképzelései, de ezeket is élvezettel Bogarászal, tehát egy ilyen komplex, komplex élmény volt, egyébként nagyon szerettem ezt a könyvet, is, és most Bill sok sokkal jobban magát a szívembe, mint eddig ráadásul színészt is nagyon kedvelem, tehát ez mondjuk még a film felé Na, ugye. És a másik vonal pedig, az pedig a blokk volt. Ugye a múlt héten a bérgyilkosról, próbáltam valamit, információt is átadni, de szerintem az vaj, mi kevéssése kerül. Igen, el, igen. A hangulatot Siker volt abból a szempontból. És most pedig a, ez a Matthew... Scudder, vagy nem is tudom, Sc uh, Scudder uh, a főszereplő, uh, pedig egy uh, hát kiugrott Ezra, de még magánnyomozóként nem uh, működik igazából, ahogy ő fogalmazza, barátainak szíveségeket tesz, és ezek a barátok hajlamosak, ezért Némi nem pénz fizetni, de ő még nem magánnyomozó, És uh, elég sok uh, Matt Scudder regényt írt uh, ezek mind-mind ilyen, az Agave folyamatosan adogatta ki, és ezek 150-200 oldalas könyvek, tehát nagyon gyorsan elolvashatóak, és én hármat, és hát a harmadiknak a szinte a végén járok, olvastam a héten, ennek az azok, hogy tényleg 150 oldal tényleg hamar megvan, tehát egy, főleg akkor, hogyha már az ember ott tart, hogy 100 120 oldalán, akkor annak már tök mindegyik hajnali van, akkor elolvasod a maradék 30 oldalt. És még a bérgyilkos számra egy ilyen katartikus élmény volt, amely főleg abból adódott, hogy, hogy valami újat hozott a hátból, vagy a fene tudja, hogy ez odasorolható, de nyilv, mindenképpen a jegyeit felmutató. <coughs> Tehát annak a mutatja fel a könyvődé, ezért oda kapcsoltam. Tehát abban a világban, mert egy nálam egy kicsit Igen. <coughs> hát akkor... Fököltettük ezt is, mert ott ez a minimalista stílus, és nem csak a minimalizmus, hanem a rengeteg kihagyás, a, a történet nem elmesélése, hanem, hanem valami történik. Egy utolsó pillanatban megáll a történet, és a következő pedig már a bérgyilkosod beszélget, szinte az egyetlen kapcsolatával, Dottal, aki egyfajta. Nem is tudom, Q volt a James Bond sorozatban, akit a Judi Dunce játszott, a nő valamiért. M. M, M, M. bocsánat. És Q az az öreg. És nem, mi rakjuk össze a részeket, mi rakjuk bele a történetet. Sőt, egy olyan történet is volt, hogy ezeken lazán, de mindenképpen egymás után következő novellák, ahol nem tud, nem terül ki teljesen tisztán, hogy akkor most ő elvégezte a melót, vagy nem végezte de a történet olyan, hogy nem is volt ez igazából fontos, a lényeg ez a lebegtetés. ehhez képest a... a, a az juden regények azok sokkal tisztábbak, ugye ez a kiúkra egzsarú alkoholista, aztán az alkoholizmusba egyre mélyebben süppedő, majd abból kielvítsz ki próbáló figura, aki ö, ott hagyta a rendőrséget. A, pont az széria első kötetét nem olvastam, de már a másodikban csak utalás van rá, hogy pontosan mi történt egy, egy ostoba baleset miatt ö, gyakorlatilag úgy érezte, hogy, hogy ezt ö, nem tudja tovább csinálni, és amolyan Philip Málló-szerűen mindig megpróbál olyan figurákat is megmenteni, akikben uh, szinte semmi nincs olyan zsaloló prostituáltak, uh, de a valamiért mégis a morális uh, döntés az, hogy amit ők elszenvedtek, vagy ő, amivel problémájuk van, ott mégis csak a nálukon az igazság. És egyik történetnek se tudom pontosan vissza, visszamondani, hogy ki volt a gyilkos, mi volt a nyomozás? Mindepi, nem is illik. Nem, nem, nem, de ö, szerettem ezeket, de nem volt akkor a katarzis, mint a bérgyilkos. Nekem ezek ö, egymás után állnak össze valami nagyobb egészség, és, és lesz egy ilyen komplet kép, és, és úgy fogalmaztam meg magam, hogy vannak ezek a könyvsorozatok, amelyeket, hogyha megveszel és teljesen sorozat, akkor a gerincükről valami kirajzolódik, de valójában a könyvek önmagukban is teljesen értelmezhetőek, és én ezt, ezt a... Ezt költő mondta belőle, szerintem Ó, nagyon szép. Most... Hát, lehet, de úgy érzem, hogy ez, a, ez az arc kezd kirajzolódni ezen a gerincen, és, és ezért be fogom pótolni az összes többi részét is. Minden mellett én nem értem. tudom, hogy sokkal jobban istenítik ezért, vagy, vagy nagyobb díj gyűjtött be. Én nekem egy nagyon jó hátból, de, de nem éreztem ezt az átutó minden bármikor bármelyiket el tudom olvasni, de kicsit félekem az ilyen sorozatoktól, hogyha sokat olvas az ember, akkor egy idő után úgy néz a világban, hogy különösen a budapesti metró vagy a lújjáróban, a... vagy télen, <laughs> télen igen, hogy, hogy, hogy, hogy hirtelen mindenki szereplőjével állat ennek a világnak, és, és ez nem biztos, hogy még kell erre a budapesti valóságra, ez a plusz. De ez a világ egy csodálatos. Pont ez a jó. Mármint, mint hogy a a, a blokk világa Úgy vagy akkor a a, a Budapest? Block Budapest. Persze ki, de bárki letmélhetett a Valószínűleg az is egyébként. Persze de azért ez a, ez a, ez a New York, ami ami ugye blokknak egy egy rendkívül fontos és állandóan ö, szerepet játszó város. Ez, ez minden, ami egyik könyv végén ott szerepel, hogy mennyire mennyire városi figura, és mennyire new yorki. Tehát azért ez nem Budapest. Itt Budapesten ezek sokkal kistillőbbek, és szerencsés e, módon kistillőbbek ezek a bűnözők, illetve a lecsúszások, és inkább egy tarbél a filmbe <gül> <gül> Vagy legalábbis, akik kettő találkozol azok nem bk znek lehet, lehet, lehet, lehet. Bár megdonáltozni, még simán megdonáltoznak a, a budapesti e, alvilágiak. Tehát nagy, nagyon kellemes volt. Visszakanyarodtunk a, a Mekihez. Igen. Ez az éve ennek az epizódnak. Ta -ta -ta -ta. Lehet, hogy, lehet, hogy itt kéne abba hagyni. Egy kicsit éhes vagyok, és, és ha bár nem vagyok a Meki nagy híve, de. És ezt nem azért mondjuk, mert szponzort keresünk. Nem. Nem. Itt van. Szóval a ezt, tehát én rövidre akartam fogni, ennyi, amit, uh, emi, amit most olvastam, és uh, remélem, hogy továbbra is elég szimpatikus az a blokk. Én maximális híve vagyok. A végére mindenképp tettbe azt a könyvet, amit annól én olvastam, az a fü összegyűjtött fülszövegek. Ez nagyon tanulságos. És én minden adásra olvasod együtt, akkor az én külön blokk lehet majd benne. A blokk-blokk. Oké. Okay. Hát azt volna a lezárást is. Mondtam vissza, azt, hogy tegyük le, mert nagy lesz a számla. Igen, ut utaljunk vissza szerintem a, a hétfői eseményre ne felejtsétek el. Gavi bevállalta, hogy még Facebook eventet is csinál hozzá. Ja, igen, igen, igen. Hamarosan elkészül, és akkor szint hogy jöttek-e vagy sem. Így van. Addig is jó hét. Sziasztok. Hétfőn találkozunk. Ez az.